bueno, pois, continuamos en Galicia, Xulio xa. xa temos o outro lado do fío telefónico o noso correspondente de Monforte desde, Monfo desde a capital de Ribeira Sacra en Monforte de Lemus que nos vai, pois a contar algunha cousinha vai nos contar un que enxe preguntou Eso. <ríe> boa tarde xoxe Manuel. Manuel aquí estamos xoxe Manuel agardando a túa aportación ou a iso bueno, pues acabamos, acabamos de falar cuns cun premiados de, de, de, de queixo, cooperativa Michoera de Moaña eh, eh, bueno, contentos por, por saludar persoas que, que van engrandecendo Galicia. Galicia engrandecendo Galicia engrandecendo o programa de Galegos Novais claro. eh, xunto contigo porque ti eres un dos participes que tamén axuda pois, a... en esta xeira ah, po... de galegos novais. Claro que sí exactamente hablando de Keixo, justamente desde aquí muy perto en Chantada. Aires Muniz. Sí, sí, que, que se, también se entrevist... acaban de, de ser premiados recientemente. Sí, sí, por segunda vez uh, uh, a Charles felicitamos precisamente por uh, en, en primera sí. ocasión, ahora que tenéis controlados, ¿no? Sí, sí, ahora tenemos que volver a, a, a conectar con él es para felicitarlos por lo premio de la crítica, o sea que claro. <ríe> muy bien, muy bien, sí, sí. No paran, no paran, eh. Son muy... potencia en Keixo, eh. Claro que sí. sí, señor. Uh -huh. Bueno Bueno, pues si crees Desgústame, corgústame Pues sí, vea sí. ¿Qué vos parece? Perfecto Empezar bueno, como, que, como ti queiras Voy empezar por el desgústame Vale, pues vale O, o peor acaba acabado antes, ¿no? Exactamente <risa> Muy bien, muy bien Vale, pues empezamos con el desgústame eh, Desgústame Que Feijó avisa Mm. Galicia podería superar os 400 casos COVID cada día a 20 semana. Jolín, jolín. O sea que parece que volvemos un pouco ás andadas, non? Sí. Eh, parece que están aumentando os casos e eh, non se pode baixar a garda. Entonces, no, se o okay. eh, inverno eh, o virus parece que reaparece, resucita ou non sei sé como dicilo xa. Sí, moi. Entón, eh, comentou Eh, que se avalerán posibles medidas de contención e restricción vale. nas, nos vindeiros días ben, ben. por exemplo eh, estás a pensar en medidas como volver a pedir o certificado COVID na hostelería ou no. para o ocio uh -huh. como, como unha das medidas a tomar se realmente eh, tal como son as previsións uh -huh. aumenta eh, na progresión que que vence sí, sí, eh, sí, sí. Sabedes que, bueno, a nivel nacional, en, según que territorio se está medrando bastante. Sí. E, eh, eh bueno, pois, pues nada, hai que volver a, a estar alerta sí. e eh, eh a tomar prevencións Muy para para calmalo. Bien, una bueno. nova ripada do varice confidencial. Vale, Tampouco sí. me gusta, desgústame, a in, que a industria galega, pois, pues, se vaya para atrás. A eh, que me refiro? Pues, o titular de Xornal de Vigo que di que a caída da industria galega eh, faese efectiva con seis mil traballos menos eh, que en 2009. Segundo, critica a CIGA, o sindicato nacionalista CIGA. Pois, pues, eh, un titular que non nos gusta nada. Eh, seis mil claro, que... traballos menos que en 2009 pois pues, non é nada alentador Eh... Sí, sí, sí. Que digo que desgusta, lógico claro. Des, Desgusta, desgusta O mesmo sindicato anima á movilización en defensa do naval Que vai ter lugar o 23 de novembro en Vigo Ás uh -huh. 19 horas O sea que uh -huh. eh... Láyanse desta baixada na industria galega E pois da, da baixada do... uh -huh. da carga de traballo no sector naval parece un clásico, desde que temos razón, estamos recurrindo a estas a estas novas, pero bueno así é, así é, unha baixada moi grande eh, nos postos de traballo de un sector que como sabedes, tradicionalmente ocupa moita xente en Galicia, é un sector estratégico claro, critican esa baixada tan acusada desde 2009, sí. estamos decir 6.000 traballos menos e animan a mobilización que vai ter lugar, como vos dixen, o 23 de novembro en Vigo. A semana, um, penso que... Ah, que ven. É o... Este é Luz, non? Sí, a sí, semana que ven, claro. Sí, claro. sí, Luz. 23 o Luz, correcto, o luz, vale. E que máis? Desgústame tamén, como vos desgústame vos e a calquera galego-galega, O falecemento de Darío Xancabana. Hombre, sí, hombre. Pois pues, é eh, pasamento... Leonor, Leonor Diario, sí. eh, titular tal textual, O mundo da cultura chora a perda de Darío Xancabana, mestre da lingua. sí tanto que si. Sí. No... Pois pues un clásico, un sí, defensor sí. dos países, defensor da, da lingua. Hombre, É claro. eh, eh, defensor, defensor tamén da galeguidade. É eh, da país. galeguidade. Eh, bo en gade o, o que faz eh, en xulio, evidentemente. Un gran galeguista, sí. un defensor da lingua, enorme. un defensor do país, enorme, eh, un bo enorme. e xeneroso. Exactamente, eu queria comentar que, bueno, xa o dixemos aí na nosa, nas redes e tamén o comentamos nas nosas páxinas o feito de que Darío Cabana foi o que fixo grande o noso, o noso certame de poesía, foi o primeiro o gañador do certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá Uh -huh. eh, Anda, mira, de, nós ese dato, pero con, mira, como, que vos enche de orgullo, supoño, por a verdade de que sí, sí, sí, unha aportación con, con varios sonetos que el mesmo nos transmitiu, bueno, e eh, despois aproveitando esa eh, súa, bueno, gaña, eh, gañar ese premio, pois pues, convidámoslo a que viñera aquí a facer unha conferencia, e eh, despois de facer unha conferencia tamén foi, foi foi presidente do do do xurado do certame de poesía. A verdade é que encheounos de unha grande amizade e ao mesmo tempo e intercambiamos moitísimas cousas verdade que que bueno parece un... no, unha gran, una... gran perda de sí, eh, sí, cumprir sí, sí, propio xornal sí. nós nun, nun dos eh, no, no, no artigo nun, mm. nun, nun momento do artigo eh di eh, Darío Xoan Cabana deixou coa discreción que sempre fixo uh -huh. gala da que sempre fixo gala uh -huh. málle ser o autor dunha obra dun valor extraordinario Inxente. Pédome uh -huh. con este pragrafo do artigo que vos menciono de, de nos diario uh -huh. que bueno, tamén resume que aparte de todo o que dixemos del uh -huh. pois pues que outro valor que tiña eh, outra virtude grande era a súa modestia uh -huh. sí. e a súa discreción ¿no? discreción, sí, sí, sí enorme, enorme discreción Sempre... A ver cedela, non? Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. sí, sí. Ademais era un home que non se daba importancia a ninguna. De... Eso que estamos a decir. Eh, humilde eh, Modesto, humilde, eh, deixou unha obra, pois, pues, como sabedes, bueno, grande e eh, de calidade. Claro sí. Desgústanos tamén. Home, desgústanos sí, sí. moito, a verdade, sí, sí. que descanse en paz eh, eh... e que quédanos a súa obra lembranos del sempre. Exactamente. Pois, pues, condolencias a toda a familia e a todos os que se sinten Pois pues, mornos por... Pas, por paso ao Gústemes, vale? Va, vamos ao Gústemes, non é iso? Un que tamén leo aquí na, no nos diario eh, tan Tanxugeiras loitarán <risas> por representar o Estado Español en Eurovisión cun sí, tema señor. en galego <risas> Gústenos tamén, non? Hombre, tantos <risas> <risas> Bueno, pois Eurofanáticas, eurofanáticos, elixiron unas como gañadoras nunha das plataformas imp máis importantes uh -huh. sobre este festival gracias a súa canción Figa. Entón, eh, Tanshugueira se enviaron a súa candidatura o certame coñecido como Festival de Benidorm que no que se elixa representante o grupo representante o artista representante Eh, do Estado Español no, no, no que será o Festival de Eurovisión o Muy Vindeiro bien. Festival de Eurovisión no 2022 claro. o sea que participarán en ese Festival de Unidor eh, escollidas eh, polo público en ese Festival de Unidor pois que ten a opción de gañarse a oportunidade de a oportunidade de participar no Festival de Eurovisión do Viniro ano representando o estado español. Moi ben, moi ben. Eh, ca unha canción galego. Si, sí. o no, allá, que sexa así, non? Que tamén a, o galego te representara a nivel europeo. Eu, na, eu nada como poía como salian as gañadoras eh cantando en galego en Eurovisión como hasta a esta pantalla. <risas> Bueno, bueno, quita aí algo. <risas> algo Depende da de fama Depende da fama que teña, non? <risas> quita aí algo, que ahora Sigue, sigue sí, sí, As pantallas son moi grandes, eh? Claro, sí, bueno, pero pouco a pouco <risas> por, por días Eso bueno, Imos alá la... Gústame tamén Gústame que Berín Promova o... A súa figura eh, A súa figura Tan coñecida Eh, sí. tan querida o cigarrón. cigarrón. Sí, señor. Cun ano máis eh, impulsa, eh, bueno, organiza o coñecido como Obrador do Cigarrón. Eh, baixo titular, queredes confeccionar o voso propio traxe e creta de cigarrón, lido non parece confidencial, o Concello de Berín promove este obradoiro para, bueno, poñer pa en valor eh, respetar as formas tradicionais desta máscara. Como sabedes, especialmente representativa do entroido ourensán figura propia do entroido Berinés. Claro que si. Sí. Si sí, si. Sí, pois ben, claro. é un obradeiro moi moi interesante, magua non estar máis próximo a Berín porque eu apuntámme seguro. Claro. É un obradeiro custoso por los materiais que hai que empregar, sí. pero vos imixinade poder confeccionar a túa propia careta. Si. Sí. Eh, de cigarrón eh, o teu propio traxe, ten que ser unha maravilla un traballo de artesanal 100% min, min, minuciosos de, sí, sí, sí, sí, sí. feiticeiro, porque ademais é, é único no, no, no, no, no, claro, entano, claro no, no, por iso no, no, digo, ten que ser unha experiencia única ter claro o teu propio sí. traxe de cigarrón feito por ti pois pues ten que ser algo, pois pues, unha experiencia a, a vivir en alguna ocasión fermoso, fermoso entón, sí, sí. alédanos, gustame Gústame que o Conceño de Berín pues, teña este tipo de iniciativas para seguir honrando a súa figura mítica mm. e representativa que é o cigarrón. E esperemos tamén aproveitando esta nova que este ano podamos volver a, a vivir o troido eh, como antes ou ben parecido antes, se pode ser. Uh -huh. Bueno, achegándose, eh, sí. Eh, Outro eh, sí, eh, eh, máis gusta, veña. Correto, remato os gústame de hoxe cunha Co... obra audiovisual un documental que se chama Mulleres de Sarria ah, Recomen... sí. recomendo se non o vistes é moi do lado, entradas en Youtube poñedes Mulleres de Sarria e xa o vedes é un documental de, creo que uns 45 minutos uh -huh. no que se poden ver seis puntos de vista sobre a igualdade seis puntos de vista que venen representados por seis mulleres uh -huh. unha grandeira uh -huh. unha emigrante eh eh unha xitana, uh -huh. unha panadeira, eh unha emprendedora, unha abogada de Saria, é unha muller maior, unha xubilada, xa con eh coa sabiduría das nosas eh, ah, mulleres exactamente, a a maior das, das seis. Eh, a verdade que teñemos reflexións pois eso que se aproximan a, a as nosas, que as que nos identificamos ben porque Eh, son perfiles, como vedes, moi variados, moi representativos de diferentes profesiós, pero pero moi naturais, moi espontáneas. Nada que a, que te convide a pensar que hai un guión, a pensar que están direccionadas no que dien, no que comentan, non, no, uh -huh. moita naturalidade, moita espontaneidade. Alguna retrancada tamén me me fixo, Pefixo Graza. Uh -huh. eh, bueno, unha iniciativa moi moi moi fermosa e que ahora que nos achegamos ao 25N, pois, eh, é dignatamente comentar eh, de que todos, todos aqueles que nos escoitan eh, mm. ou nos escoiten despois en diferido podan achegarse a este documental e o podan ver. É unha iniciativa do, do Concello de Sarria a través da Concellería de Muller Igualdade e Integración. Gústame o sea que... este tipo de traballos. Pues, Ten feitos mm -hmm. tamén con esa eh, naturalidade mm -hmm. e de... mm -hmm. Que, que con esa espontaneidade no que a xente pode o, o, o que pensa como lle sae. moi versado o sea, moi perto da, da realidade Nono dá sea, correcto redes xa me, me comentar moii ben moi ben. Bueno agora ver eh, tiña pequena hai algunhas cousiñas que seguro que re, comentarvos son moi rápido que andan bueno, xa pasamos o Ecuador da recollida da oliva na comarca de Quiroga. De Quiroga, uh -huh. sí, sí, sí. E ainda, xa vos digo, no Ecuador, ainda hai moita xente collendo a oliva e levando a moer. Uh -huh. As empresas que o producen, as empresas profesionales que se dedican, e que etiquetan, e, pues están en, prácticamente, creo que remataron casi todas de de coller e agora os pequenos produtores que venden o que fan para uso propio están levando a tope a tope as olivas almazara. e fu un desses. me quedaron unas oliveiras pendientes porque el fin de semana no no no, no pude no, no rematar sí. y eso que Eh, exploteia a familia, exploteia amigos, pero no no al fin de semana no lo doy. Es un trabajo muy muy laborioso. Claro, eh, a primera que está bien, pero es sí, sí. duro, duro, duro. Duro, duro. Y claro. ahora pues pois, falta saber o aceite que me saiu eh y a ver qué qué tal de, de, de sabor. También. Muy bien. Seguro que disfrute Pero el sabor yo. digo, si tenéis también ocasión estos días de de falar con alguén de esa zona ou uh -huh. doutras de Galiza que están co uh -huh. pues, estes traballos do da recollida da oliva, sí. tamén vos poden contar cousas moi moi interesantes sobre un sector que vai a máis eh. en Quiroga, evidentemente, e eh, en resto de Galiza, xa sabedes tamén que hai moitas moitos territorios que están eh pois pues, volvendo a, a recuperar este po potencial que temos no Con este produto que é a oliva e o aceite muy bien, muy bien. Moitos éxitos desechamos eh? Eh, eh, bueno, eh, que, que, bueno, que, que saia un produto extraordinario para ti eh, Duas notas Esta semana por recollín duas notiñas sí. Duas que non se me escaparon Non se me escaparon máis pero bueno. Igual algo máis escaparon me, es Pero bueno. dúas se quedaron aquí anotadas sí. Unha fixa bemita graza Unha retrancada dun paisano vendo o meu pequeno pois vir da vir da escola sí. eh, vir da escola xa veces como veñen os cativos con as mochilas sí, teñen os mochilas xa xa non? Sí, sí, sí. mochilas que me cao parece... a veces moi cargadas sí. moi cargadas, bueno sí. e bueno, sí, sí. eh, o paisano dille ves da escola ou baste da casa? <risa> Tiña moito aumento logo entón. Claro, mira, meu já a mochila tope, cargada, que parecía que non que lle custaba andar o o, o cativo. É solturxe esa, esa retrancada. Claro. Sí. E despois tamén me fixo grazas nun bar, nun nun bar restaurante de Quiroga. Eh, a mediodía, neses momentos de, de certos tres, sí. eh, porque que se xuntan os Abun menús... De abundancia. Co... Eh? de abundancia, digo. Sí, sí, sí, pero eu ref refirme a que ese momento da mediodía, sí, eh, sí, sí. de moito movimento, no? sí. que se xunta pues, a xente que ven a comer, a xantar a que ven a tomar os viños mm. ou incluso os que xa remataron venen a tomar o, o café mm. entón, nese momento, hai moito moito que atender hai certos tres, non? Sí. e a a, a paisana do bar mm. pois pues querendo un pouco atender a todos ven sí. e, e, e con rapidez dixo falo con todos e non atendo a ninguém <risa> <risa> si sí, señor Eh, tal tal cual, tal cual, ¿eh? Sí, señor. Salo con todos no atendo a ninguén. Eso, C claro. Eh, bueno, antes de despedirme quería preguntar vos si se sigue do... la sección do reto. Do reto. Do reto. Ah, estamos ahí. Está... Facer, ¿o no? Estamos ahí, estamos. Estamos ahí, a ver. Por ponervos ah, algún. Claro, claro. Re recollémoslos todos. A sí, claro. A ver. Si somos capaces, bueno, intentámoslo. Si no, ahí vamos. Xiso si Manuel. O tu é un bo reto, non? Sí, é el... Carai, carai, carai... Eh, ¿Eh? Sí, sí, é eh, extraordinario. Ademais, ademais lle axuda a, a un entrevistado, non sei sé si se ¿Eh? te lembras que... que lle Oiste, pedimos... Luisa Era xa o tiveste? Uh, oh, a okay. que? Luisa Era. Luisa Era non? Non. Pois pues mira, Luisa Era logo, pois pues empecemos por un pouco máis asequible. Luis Zahera. vamos Apunta ahí Armando Luis Zahera Apunta Armando que igual, igual ya esta tarde ya te llega el teléfono o, o, o mejor llega un, un contacto Bueno Luis sí, Vamos a ver también Vamos a ayudar un poquito Pues Pero Luis ¿Qué? Ahí, Luis Zahera no puede ser metemos a Luis Zahera ¿Qué vos parece? Sí, sí Lu Luis Zahera, Zahera Zahera Luis Zahera con H intercalada Sí Bueno Pues, vale graciña vale. eh, pues si ten tiempo manda algún dibuciño vale vale si sí, sí. sí. a veces se saco rassco un poco de tiempo ah, pues, apretadando vale. cuando, <risas> cuando puedas mandas meta tambiéngo teléfono de este último muchísimas gracias aperta grande Hasta Hasta luego, Hasta luego. por ahí también Hasta luego.